بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله ومد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤن أحد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات آمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدل الفلا هاديه له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له واشهد ان محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بعد فيا عباد الله اتقوا الله واتقوه ان الله مع الذين اتقوا والذين محسنون الا ان احسن الكلام وابلغ المثال بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله الملك العزيز اللالم كما قال الله تبارك وتعالى في نظم وإذا القران واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام draga i poštovana braće u islamu. Teško je nešto zapučeti i kazati u kratkoj hudbi, ali ja ću pokušati da kažem nekoliko riječi i da citiram bar jedan hajeti i nekoliko hadisa vezano za ovu temu koju sam danas mislio da vam kažem. Naime, radi se o tome da mi živimo na ovome svijetu koji je kratak, prolazan, koji imunjevito prolazi i čovjek će tek to osvatiti kada dođe melek smrti, a posebno na sudnjem danu Kada Allah Želešanu sve ljude proživi, pa bez obzira koliko su živjeli dugo i bili dugovječni, pitaće sve nas, kem lebistum, koliko ste ostali na Dunjaluku? Niko neće reći ostao 20, 30, 50 godina, 60 godina, 40 godina radio u Gracu, u Austriji. Ne. Svi ćemo reći, lebistna jaumen, e ubada jaumin. Ostali smo dan ili dio dana. Dan ili dio dana, niko neće reći da je bio tri godine, pet dana. A vidite, i mi zbog ovog donjaluka koji će trajati dan ili dio dana, pravimo tolike dileme i probleme na ovome svijetu, jedni ne manevirujemo, zavađamo se, rastavljamo se, vidi li se šta sve ne radimo u ovome svijetu. A na svodnjem danu ćete vidjeti, to nije bilo stvari ništa. Ovo je samo bila šta... Ispit Allahu. Samo ispit Allahu da vidi, hoćemo li vjeruvati ili nećemo vjeruvati. Hoćemo li biti džennetlije ili džennemlije. Zašto se spremamo? U koju reprezentaciju želiš da uđeš šah babu. Imaju samo dvije kod Allaha reprezentacije. Nema više. Nije svjetsko prvenstvo kod njega. Nema u njega Brazila svjetskog prvenstva 2014. godine. Kod Allaha imaju samo dvije reprezentacije. Farikum fil dženneti, wa farikum fil sa'ir. Na arabskom fariq Znači reprezentacija, tim, klub, grupa. Imaju kod Allaha dvije grupacije. Farikum fil dženneti, to je pobjednička, triumvalna reprezentacija. To su vjernici. Muslimani ima u farikum fil sa'ir i oni koji gube. Oni koji će izjaniti, koji idu fil sa'ir u zavralu vatru sad postavljamo pitanje, imamo li pravo prokockati ovako takmičenje na ovome svijetu i ne kvalificirati se za najbolje takmičenje koje Allah dopušta da uđemo u dženet. A da bi ušli u dženet šta treba da bude? Treba da imaš spremu, ah babu moj, kondiciju. Nema nikome da igra u BH reprezentaciji, vidjeli se Sušić ne zove ako se nije dobro spremio, ako ne može da trči 90 minuta, on ga neće ni pozvati u reprezentaciju. A gdje ako bude produžetak neke utaknice, pa treba igrati 120 minuta? Ko to može da izdrži? Samo onaj ko ima svaki dan nekoliko treninga. Ko će sutra u džennetu, šta kaže Allah, njegov poslanik, alai selam, koliki je džennet? Kakav dunjalog, to, to je praška u odnosu na veličinu, prostranstvo i univerzalnost dženneta, braće moja draga, Tamo se kaže arduha ardu sema vati Džennet je prostran koliko nebesa i zemlja. Koliko i nebesa, a ona su nepregledna. I zemlja. Samo hodajte pa ište vidjeti koliko ona velika. Ona je ništa, ona je preška u ovom kosmosu i svemiru koji je Allah Đelešanu ustvorio. Razumijete? E sad da bi mogao ti i potom tom džennetu da hodajš, da ideš do džennetu Lthrdeusa, do najljepšeg dijela, podkupolnog dijela, Poga mi to su ogromna prostranstva. Tu samo mogu oni pripremljani u dobroj formi. To su oni koji svaki dan pet puta klanjaju. Pet treninga. Pet treninga mi imamo, braće moja, svaki dan. Sada ili odmah, pa na poodnje, pa ići indija, pa ašam, pa jacija. Vidjet ćete onda, nemoj mislite, ona ideja da on ima jednu nogu, samo nema drugu, da on neće. Vidjet ćeš, Allah će njemu tu drugu namiriti na sudnjem danu. Ali on je na ovom svijetu sa jednom nogom pet vakata klanjaju. I na sudnjem danu on trči bolji nego džeko. A ti ko bi rekao ostaješ tamo u publici, pa drž se dobro. Hoćeš li zaigrati ti u tom prvom timu ili ćeš ući u onu drugu ekipu, jel de? I zato kažem, braću moja draga, kako je Allah lijepo kroz Kur'an i Kerim sve nama pojasni od početka do kraja. I nema ništa što je nejasno. Nejasno je samo onima koji ne slijedi u vjeru. I nejasno je muslimanima kakvi smo mi danas, vidite, od Sirije, Egipta, Palestine, Do Bosne nekada koja je krkljala se u tom, u toj krvi i grcala u svojim suzama. Pa zašto? Pa zato što nismo slijedili u vjeru. Nego od komunizma, kapitalizma i ostalog magarizma sve smo isprobali. Ali još nismo isprobali i putu Allahove vjere da vidimo. Samo da slijedi se Allahova vjera vidite onda sve dolazi na svoje mjesto jer je Allah sve poredao i sve nam nacrtao i pokazao i ono što je bilo ono što će biti vidite mi kao obični ljudi ne znamo što će biti sutra to nije naš ni naš poslanik ali salam znao ništa on nije znao više od što šta će biti sutra ali je zato Allah njemu ulio u njegovo srce putem nadahnuća putem objave putem Džibrila da nam kaže ono što će sutra biti i mi znamo ne znamo samo historiju jer kažu historija je najbolje učiteljica i ona ju se stvarno može puno naučiti Ali vidite, mi znamo čak i ono što će biti u buduće preko našega miljenika i poslanika Leiselama. I ako uzmijete samo one hadise koji govore o simptomima i prednacima sudnjega danas maka svijeta koji će doći kao rezultat svi ovi bedastoća, anomalija, problema, nedostataka koje ima današnje društvo, to je jasna znak da mi muslimani smo pratili to, vjerujte. A poslanika Leiselama najavi ova dešavanje u Palestini. Na prijavi dešavanju u Egiptu, najavi o u Siriji, nema ni jednog momenta, ni jednog pedlja na ovoj zemlji gdje se bilo šta uradlo da poslanik Alah selam kroz svoje hadise nije najavio stotine vjeredostojni hadisa ima koje nama Krim što mi ne čitamo te hadise, niti ne pratimo te zakonite koje Allah dželešanu dao i kada pogledate sve ovo dosada što je bilo od mali predznaka sudnjega dana, to se ostvarilo Time na taj način treba da još više volimo svoga poslanika, sallallahu alaihi veselam, ponajavio, bol nam šta je se desiti, kak će stvari mijenjati, kak će doći do drugih stvari, kak ćemo automobilima dolaziti u džamije, u redostanim hadisma, kak će se pojaviti satelitske antene. Sve je poslanike, ali i se nam najavio, mi to nismo pratili, smo pratili, mi bi se malo više uključili u tu realizaciju razviju te dostignuća i prije svi drugi, mi to odravno, bi drugima to prepuštali, nego, nažalost, mi spavamo, drugi to odrađuju, sređuju i bez uputi. Allah ovjer je Allah dao ljudima intelektualnu snagu da mogu prekonje da mnoge stvari dokuće. Ali kako bi tek mi mogli dokućiti koji imamo sve nacrtano... Braćijo moja, vidite kada budete čitali hadise o tome da je sve poslanik alihislam do sada što se desilo u stvari izrekao, rekao i pokazao i ono što će uskoro doći, takođe je pokazao i ono što želimo priliko da vam kažem, da će uskoro doći ono što nije bilo što se pojavilo nekada u nekim periodima istorije, ali će vrlo brzo da dođe zbog ovog nemorala. Rasfrata koji se pojavljuje u svijetu kao što imamo danas u svim dijelovima svijeta, ne samo na zapadu nego i na istoku i na severu i na jugu. I zbog toga želim da evo citiram jedan hadis poslanika, ali sa vam koga bilježi Imam Tirmizi u svojoj zbirci hadisa, koja je islamska ulema i najveći ekspert hadisa, ocjenakao je vrlo dostojan kome poslanik alejhiselam kaže yekunu fi akhir hadi al-umati khasfun kasfun. Kaže poslanik alejhiselam Pojaviće se u posljednim danima ili vjekovima moga umeta, to je generacija koja dolazi poslije mene, pojavit se propadanje u zemlju. Propadanje u zemlju. I u drugim hadisma poslanika, kada će propadati čitave zemlje, čitava područja, male, gradovi, familije, a nekada pojedinac. Imali smo prilike pratiti na televiziji i preko interneta da je u Hrvatskoj u posljednje vrijeme 6 sedam takvih propadanja bilo, ne da je 25-30 metara u zemlju propao i Poginuo, sa svojim krevetom je otšao u zemlju, razumijete, do ono kratera u Banja Luci od tri metra, dojelo nedalno vidjeli ste kod ključa ono jezero koje jednostavno guta ide. Ovo samo male najave, samo male najave da nas Allah Đelešanu pozori ukoliko ne budemo slijedili njegov zakon i ne budemo se povinovali njegovoj volji da će to doći u velikim razmjerama, onda nećemo to moći zaustaviti tu kataklizmu koja jednostavno ima sve da ruši i kod nas i u svijetu. Zbog čega, kaže poslanik Ali Selam, zato se pojaviti propadanje u zemlju, zatim pojavit se onaj mijenjanje likova ljudi, iz likova ljudi, ljudskih likova u likove životinja. To se dešavalo kod židova nekada koji nisu slijedili Allahovu vjeru, dešavalo se da su bili pretvarani u majmune i u svinje. To je se ponovo desiti pred kraj ovoga ummeta, ovo je vrijeme tu već blizu, mi smo već prešli tu krizu, ovo je vrijeme tu, jer ova, ova bedastoća, ovaj nemoral, ovo mito, korupcija, laganje, petljanje, vođenje i predvođenje oni ljudi koji nisu spremni dvije ovce da se čuvaju, će da sutra jednu ovcu izgubiti, on vodi čitavu državu, čitavu zajednicu ili bilo što drugo jasno govori, da nisu preuzeli emanet i odgovornost oni koji su pošteni, koji su kvalitetni, koji su dobri, koji se Allah boje, nego oni samo koji zbog dunjaluka na neraznim pozicijama stoje. I to kaže poslanika, ali i salam, iza, usid el emru il tazirisa. Kada povjerite nekome dužnost, a nije spreman da je odradi, očekujte smak svijeta. Jer će oni vas odvesti u kataklizmu s kojoj nećete moći izvući. Pa ovaj svijet pogledajte, putem banaka, putem osirnošenja naroda je dovelo do ove krize i upravo ovi koji vladaju danas svijetom su doveli do ovakvih stvari prema tome Allah najavljuje tu kataklizmu kada će se mijenjati likovi ljudi u likove životinja. Pa na jedno mjesto, ali Isselam kaže Sovijek će ujutru ustati kad njegova žena pogleda njen muž majmun ili svinja. Leži sa njom ali u liku imaće glavu svinje ili majmuna zbog svojih dijela ili bolje reči nedijela i zlodijela koje će činiti, pojavit će se kao majmun ili kao svinja. I to očekujemo vrlo brzo da znate dobro. I treća stvar vrlo bitna za nas jeste da će Allah dati, kako kaže poslanik Ali Salam, da će kamenje s neba udarati ljudima u glavu. Mi obje čekujemo neke meteorološke prilike, kad smo dolazle ovamo, nas nije ovdje već lijepo vrijeme. Ja čekam nića snijeg. Nema više čekat snijeg. Čekaj kad će početi kameni s neba da pada u naše glave. Braćo moja draga, to se deslo vrijeme lut ali selama kada je narod došao u homoseksualizam. A homoseksualizam danas se zavladao. To je trend u svijetu. Nema gotovo holivudskog filma u kome nema afirmiranja homoseksualizma. I to glavnog debilizma danas koji vlada svijetom. Pričak i u nas u Bosni, među bošnjacima, počeli su oni da kažu, pa to su ljudska prava, pa to treba priznati, pa oni imaju svoje parade, molim te lijepo, pa mi muslimani, ako napravimo paradu, problem je odmah, vidiš, tjegli se muslimani. <laughs> ne smiješ reći, evo, mi volimo svoga Allaha, razumijete? Ali zato oni kažu, mi volimo... Muško, muško voli, muško, žensko voli, žensko, pogledajte, to kod hajvana nema, vidjeli ste, ne ide kuja na kuju, ni cuko na cuko, sve je normalno u prirodi osim kod ljudi, razumijete, i sad, sad je to trebao da mi podržimo, razumijete, e, ja se bojim da neće biti kao kod luta, ali isalama. kod njega je, samo oni koji su bili homoseksualci dobili su kaznu da Laha Đelešanu zato što je Allah spakovao Glinu koju je svrdnuo kao kamjen i na svakom komadu glini pisalo ime homoseksualca koji ga je udarlo u čelo i ubilo ga na licu mjesta. Ja se bojim da i mi koji ovo dopuštamo, prepuštamo ovim zlim snagama u svijetu, da one vladaju, a da mi ne dignemo svoj glas i ne kažemo čekajte ljudi, daj prirodu da vratimo nazad. E zato će Allah dati da ovo prođe I najavio sve ovo Ne moće se onda čuti sutra A zašto pita jedan od ashaba Upitaše neki ashab Ja rasul Allahi Etuh liku afina salihun Allaho poslaniče Pa zar ćemo stradati a među nama bit će dobri ljudi Poborni, fini, bogopojavni A on kaže Neam iza zahir al habesu Da, stradat ćete Čak i ako bude među vama dobri Ako se pojavi razvrat nemoral a je mora. A to je već krelno, braćijo moja draga, vidite, eto naprosto nemoguće zaustaviti. I zato smo mi dužni kao vjernici kada nastanu te sve filamenti kakvi poslanik ali selam late ku mu saatu, kaže hata yuksiral herju. Pitate u šta je herža Allahu poslanice? Kaže neće nastati smak svijeta dok se ne pojavi herz. A šta je herz Allahu poslanice? Kaale al qatl al qatl. To su biista, ubista. Pogledajte o Srebranice, nadalje, preko, o, jel tako, sada one velike grobnice u našem prijedoru, pored prijedora, vidite ove sve grobnice po svijetu od Palestine, Sirije, Iraka, Kašmira i ne znam koji sve zemalja na svijetu, da vidite da se to pojavilo. Kad se pojavi, koji je recept za muslimana? Da bude pametan, da bude shavizan, da se drži Allahove riječi, da se drži Allahove knjige, da se drži jedinstva muslimana i kaže poslanik, alai selam, ali bađetu fel je hijdžet i lejje. muslim bilježje o hadiju gdje kaže poslanik Ali Salam, kada nastanu ta ubijstva i taj herž, kada nastane fitne na, na Dunjaluku, kaže onda će i badet biti kao hijdžra mene, Kao da hijdžu činiš meni. Doćiš u okrilje gdje ćete ja sačuvati, to je stala ćete sačuvati. Znači i badet, i badet, braće moja draga. I Allah je dao, joj ovaj vidite, da vi pravite ovaj jedan izvaredna lijep centar koji će upravo biti taj nukleus za Formiranje jedne nove ličnosti za odgajanje, preodgajanje, transformaciju našeg čovjeka ovdje, da se ne izgubi na ovome svijetu, jer Boga mi sve moraš izgubiti, nemoj samo vjeri Allah, Allah vam se smilu, nemoj te vjeri izgubiti, sve ostalo možeš, sve će se nadoknati, ne skirajte se, jer černet je bolna vječan, u će sve vladat, ali ako to izgubiš, vjeri, pa nemaš dženeta ljudi moji, evo vi pravite već ovu jednu dženetsku baštu ovdje. Ja koristim priliku da vam čestitam ovako javno, stvarno sam bio zadivljen kada sam vidio ovaj plac ovliki koliki je i ovaj centar koji se grati i zato čestitam svakom onom koje je imalo hajrovo za to, a vidim tamo na onom spisku ovamo kod onog vašeg mešida, onaj ogroman broj ljudi koji su puno toga dali, neki Allah nagradi i vjerujte niko neće zažaliti nego će naprotiv. Sve ono što date, to će Allah namiriti. I ne namiruje Allah ko mi što namirio. Meni kad daš hiljadu, ja te opet hiljadu vratim. Ali Allah, bolan, kad danješ onu hiljadu eura, odmati ti daje najmanje deset do sedamsto hiljada eura. To je najmanje, do sedamsto hiljada. Pa se kaže obigajri Hisab više od toga. Možeš misliti, bolan, kad doješ na onaj svijet, a ti nisi mogao više od one hiljade eura daš, a onda ti Allah dadne tamo citovo prostranstvo dženneskog volan Nehurije kad te poklape volan sam se respektno iz volan štatije pa će ti onda onda ježao što nisi ti sam voje ovaj centar digo da se mog pa zato nemojte više čovjeke žaliti kad imate ovakav fin odbor imate ovakog lijepog imama ove imame koji s vama rade Allah vam dao svako dobro daj malo poduprite, te još koliko možete naravno i ono će doći sa strane uvijek čim se zakopa negdje vidjeli ste a nigdje nisam vidio džamil zakopan da ni završena I centra. Nema, nije bilo gdje samo centra. E započito nije. Znači, bit će, inša Allah, to ne treba skirati. Samo mi treba da imamo volju i da životom osobe koliko možemo. Evo na kraju ja vam kažem čestitam, na to je molimo Lašan da nagradi svakoga onoga ko učestvuje svojim idejom, svojom svojim intelektualnom snagom, svojim projektima, svojim davanjima, kao što imamo svojim pomaganjem, najmanju ruku da pomažemo, ako ne možemo da bar druge posetičemo da da pomognu. Evo zahvaljujem i predsjedniku vašega ovde odbora i, i mamu Ibrahim efendi i drugim mama i naravno Isak efendi Ahmetoviću koji je organiziruo i naš put ovaj, drugih džemata takođe koji eto, umije to i radi dobro pa eto zahvaljujemo svima i molimo lašan da vas nagradi i da nam omogući da se sretnemo ovako i onoga momenta kada budete imali ove prostore i kada naravno se mognu naše generacije koje će sutra biti živjeti ovde i ostati jer je sve vas, ja, Allahova zemlja je prostrana i ne treba čovjek da, da, da bježi od toga da živi na bilo kojem pedlju zemlje jer je sve Allahova zemlja I svuda treba da se Allahova rije čuje i da se, naravno, Allah, jel tako njegovo ime da se spominje, jer kaže, neće nastupiti smak svijeta sve dok se bude spominjalo Allahovo ime. A tome, dok u gracu ovdje džamije i imama, Ibrahim Efendije i bilo koje drugog imama, dok se od djeca uče šehadet, nema smaka svijeta, zapamtite. I neće smak svijeta desiti na muslimanima. Samo ovdje, pa da sa ovim završimo da ne bi duljni, jer kaže poslanik, ali i salam, la te kumu saatu, illa Allah širari nasi, Smak svijeta je desni samo na najgorim ljudima, znači na nevjernicima i licenirima. Neći na vjernicima, tako da se ne bojite. Ono su prestanak na kalendara kod Maja neki protomačni kao smak svijeta. I narod se bio prepoj, onda narod velio, evo sad će smak svijeta 21. desima 2012. godine, kad ne skirajte se, bolet. Allah to odrežuje, nemaje ni odstale s Maje, nemojte vi skirati za to, bolet nego Allah to određuje. Razumijete? Prema tome, Allah je odredio i rasporedio i poslanika, ali je se vam već nego vijestio. Onaj koji je vjernik, na njemu se neće svak svijeta izvršne. Skirajte se. Jer to je najtežiji moment koji se desiti u kosmosu. Najtežiji moment za ljude, životinje, brda, planine, more, rijeke, zera. Sve će biti izvrnuto, prevrnuto, zdrobljeno, slomljeno i skribljeno. Evo onda, najtežiji moment je to biti kada će ljudi ostra umirati. Ali to neće biti vjernici kaže poslanik Ali Salam, iz pravca Jemena, Allah će dati jedan povjetarac, povjetarac ono kad malo pune, pa ti ono malo oznajna, ono tebe malo osvježi, znaš ono kako lijepo ti bude kad je povjetarac. je povjetarac i on kaže kad dođe do čovjeka, isto da te svila dodirne, ono ti blago, drago, fino ti, lijepo ti, kad te dodirne svila, jer je to lijep materijal. Kao svila će naići taj povjetarac, pun će iz pravca Jemena i ka svim destinacijama i lokacijama na svijetu. I koji god vjernika zahvati, uzet mu dušu taj pojetarac. Pokupit će duše vjernika i samo će ostati bagra na ovome svijetu. Mafija, bagra, lopovi, prevaranti, čafiri, munatici i karje. Na njima će napraviti taj smak svijeta. Zato se ne možete kjerati, nema na vjernicima smaka svijeta. Zato je Allah... Poslao poslanika, malo da kaže, samo vi slijete mene i mog poslanika, ne skirajte vi ostalo, sve će to Allah pošamara sretne, ne treba štito tređivati, vidjet će na kraju kaj će to biti lijepo, i onda neki ide i smak smita, ti se ne bojiš kao vijenik, ali je bitno da su vijenik, ne moreš doći u džamiju, tamo se izauzijet, ko smo u firmi makar, reci subhanala, reci nešto dok ne, ne nađeš priliku da klanjaš, ba, reci nešto samo nek si vjernik. Nekad, kad dođe taj smak čvijeta ostaje da te onaj povitarat zahvati, onaj ko ide u, u pravce Jemena. Ako te profula on, teško se tebi gori negdje se profulo voz, ja u tobu zagosnu dole čovječe, doće drugi. Ako po onaj povitarat više ga nema ako on tebe profula, ode ti sa onima tamo najgorim. Pa eto, molim, laš da sve nagradi za vaše strpljenje i za ovaj vaš podovat koji ste napravili onaj naravno i za koji će Allah šanu poslu ljude nagrati, pa evo molimo, Allah šanu da on da svako dobro, hajdi i da vas utame tome da pomogne, da pomogne našu braću suda u svijetu koji imaju probleme od raznih vrsta kao što znate dušmana, da i sačuva da sačuva njihovu krv, sačuva njihovu moral njihovu čast, da takođe sve ljude u svijetu, da i Allah šanu upute na pravi put, pa da svi budu i ljudi, bez obzira kome pripadaju bili crnci ili bijelci, da budu na pravom putu i da oni zarade ženet kao i mi jer mi želimo svakome dobro i svakome spas, nije samo da se mi spasimo i zato će ovaj centar sigurno biti jedan lijep simbol koji će pozivati ljude da se vrate pravoj, izvornoj, jel tako fasificiranoj originalnoj Allahovoj vjeri koja se zove islam i koji je jedino onaj ko uzme uzoje ključ dženeta bez tog ključa nemamo gdje tamo i kad dođeš ne možeš otvoriti džebati lupa i vrata su dženetska vrlo jaka niko ih ne može razvaliti prematome nemojte pokušavati to lageno tamo na ona svi nego samo ovaj ključ esheduan la ilaha illallah eshedan muhameden abduhu ve rasuluhu i onda možemo otvoriti ta vrata pa evo molimo Allahu da vas nagradi za vaš trud koji činite na ovom planu i na sve ono što ste do sada učinili što ćete ako Bog da učiniti sa vašim mamom i ostalim jel tako koji samo zajedno rade kulu kauli hazavastak firullah ve lekum wa sallallahu ala sayyidina muhammedin wa ala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 الله قال الله عز وجل في القرآن الكريم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وايتاء ذي القربى وينها وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون رسول الرب والشجا فتهب الضياء لها يا قهر لحالي فاجأت تشاركني في السهر اتعشق من سلال الربع والشجى فتهدي الضياء لها يا قمر اتعشقها امرى سيت لي تشاركني في السهر أعزك أني مقيم الرحال فسيح الخيال البعيد النظر نقيم ونحسب أن نقيم